ANA Karenina, PISTA 61 Daria Alexandrovna băgă de seamă că Vronsky se încurcase în partea aceasta a explicațiilor. Ea nu înțelese bine digresiunea lui, dar simți că odată ce începuse să vorbească despre gândurile intime pe care nu le putea destenui Anei, desteni totul, activitatea lui la țară făcând parte din același compartiment al gândurilor sale intime, care cuprindea și problema a raporturilor cu Ana. Și așa, să urmezi, zise Vronski reveninduși. Când muncești, în primul rând trebuie să fii convins că ceea ce faci nu va muri odată cu tine, că vei avea moștenitori. Eu însă n-am această convingere. Închipuieți starea unui om care știe dinainte că va avea copii cu femeia iubită și nu vor fi ai lui, ci ai altcuiva care îi urăște și nici nu vrea să audă de ei. Asta e ceva îngrozitor. Tăcu, probabil adânc tulburat. Da, ai dreptate, te înțeleg. Dar ce poate face Ana?" Îl întrebă Daria Alexandrovna. Tocmai aici este punctul principal al convorbirii noastre," răspunse Vronski, potolindu-se cu o sforțare. Ana poate. Asta depinde de dânsa. Ca să înaintezi țarului o petiție de înfiere, ai nevoie mai întâi de divorț. Și asta depinde de Ana. Bărbatul său acceptase să divorțeze, soțul dumitale pusese totul la cale." Știu că nu s-ar opune nici acum. N-ar trebui decât să-i scrie. A spus-o pe față atunci că dacă Ana și-ar exprima dorința, el nu s-ar împotrivi. Bineînțeles, continuă vreun schiposomorât. Asta e una din cruzimile de fariseu de care sunt în stare numai oamenii fără inimă. Știe că cât chinuiește orice amintire în legătură cu el, dar știind asta, îi cere totuși o scrisoare. Înțeleg că e un chin pentru dânsa. Motivele însă sunt atât de importante încât trebuie pase par-dessus toate fines de sentiment. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anne de ses enfants. Trebuie să se treacă peste toate aceste subtilități de sentiment. E în joc fericirea și existența Anei și a copilor săi. Nu mai vorbesc despre mine, deși îmi vine greu, foarte greu, zise Alexei cu expresie de amenințare la adresa cuiva, fiindcă îi venea greu. Prin urmare, prințesă, mă agăți fără rușine de dumneata ca de o ancoră. Ajută-mă să o conving să-i scrie și să-i ceare consimțământul pentru divorț." Da, firește," răspunse Doli pe gânduri, amintindu-și atât de viu ultima întrevedere cu Alexei Alexandrovici. Da, firește," repetă ea cu hotărâre, gândindu-se la Ana. folosește te de trecerea dumitale pe lângă dânsa, fă o să-i scrie." Eu nu vreau și aproape nu pot să-i vorbesc de asta. Bine, am să-i vorbesc eu. Dar cum nu se gândește ea singură? Se întrebă Daria Alexandrovna, aducându-și aminte deodată, fără să știe de ce, de obiceiul ciudat al Anei de a-și închide ochii pe jumătate. Își aminti că Ana aș mija ochii tocmai atunci când era vorba de părțile intime ale vieții sale. Parcă și-ar închide astfel ochii în fața propriei sale vieți ca să nu vadă totul se gândi Doli. O să-i vorbesc negreșit, atât pentru mine, cât și pentru dânsa, răspunse Daria Alexandrovna la cuvintele de mulțumire ale lui Vronski. Apoi se ridică ramând doi și se îndreptară spre casă. Capitolul 22 Ana o găsi pe dolia acasă și o privi cu luarea mintei în ochi ca și cum ar fi vrut să afle ce anume vorbise cu Vronski, dar nu o întrebă nimic. Mi se pare că e timpul să ne așezăm la masă," zise Ana. Nici n-am apucat să ne vedem bine. Rămâne pe deseara. Acum aduc să mă îmbrac. Cred că faci și tu la fel. n am murdărit rochiile la clădirile cele noi." Dar ea, Alexandrovna, se duse în odaia ei. Ei veni să râdă. N-avea ce să mai îmbrace, fiindcă își pusese cea mai frumoasă rochie. Ca să arate însă și ea prin ceva că s-a pregătit pentru masă, Doli rugă pe jupânea să i curețe rochia, își schimbă manșetele și funda și își puse niște dantele pe cap. Asta e tot ce am putut face," spuse Doli anei, care venise la ea îmbrăcată în altă rochie, a treia, tot așa de extraordinar de simplă. Da, aici suntem formaliști," răspunse Ana, scuzându-se parcă pentru eleganța ei. Alexei e mulțumit de vizitata? Rar l-am văzut atât de mulțumit. E pur și simplu îndrăgostit de tine?" adăugă Ana. Dar nu ești obosită?" Nu mai aveau timp de vorbă până la masă. Intrând în salon, ele găsirea acolo pe prințesa Varvara și pe bărbați în redingote negre. Arhitectul era în frac. Vronski prezentă dar ei Alexandrovna pe doctor și pe administrator. Cu arhitectul făcuse cunoștință la spital. Un majordom gras cu fața rotundă Rasă, strălucitoare și cu cravata albă, scrobită, anunță că masa e servită. Doamnele se ridicară. Avronski rugă pe Sviaschi să ofere brațul anei Arkalievna, iar el se apropie de doli. Veslovski o luă înainte lui Tușchevici și dădu brațul prințesei Varvara, așa că Tușchevici cu administratorul și cu doctorul merseră singur la masă. Masa, sufrageria, vesela, serviciul, vinurile și mâncărurile... Nu numai că erau în concordanță cu toată atmosfera de lux modern casei, dar păreau mai luxoase și mai moderne decât toate celelalte. Daria Alexandrovna observa acest lux, nou pentru dânsa, și, ca femeie care conduce o gospodărie, deși nu nădăștuia să aplice la ea acasă ceva din cele văzute, deoarece luxul de aici depășea mult felul ei de trai, căuta totuși, fără voie, să-și dea seama de toate amănuntele, întrebându-se în același timp cine și cum făcuse toate acestea. Vasenka Veslovski, soțul său, ba chiar Sviasky și mulți bărbați pe care-i cunoștea doli nu se gândeau niciodată la așa ceva și credeau pe cuvânt pe orice gazdă cum se cade care dădea musafirilor să înțeleagă că tot ceea ce era așa de bine orânduit se făcea de la sine, fără nicio trudă. Daria Alexandrovna știa însă că de la sine nu se făcea nici măcar lapte pentru gustarea de dimineața a copiilor și cu astfel de organizare, atât de complexă și de minunată, presupunea o atenție încordată din partea cuiva. După privirea pe care Alexei Vronski o arunca asupra mesei, fără să-i scape niciun amănunt, după semnul din cap făcut de el majordomului, după felul cum îi propuse ei să aleagă între botvinia, specialitate culinară rusească, un boș de pește cu multe legume care se consumă rece și supă, Daria Alexandrovna înțelese că totul se făcea și se o prin grija stăpânului. Era vădit că toate acestea Depindeau de Ana tot atât de puțin ca și de Veslovski. Ana, Sviashski, Prințesa și Veslovski erau toți musafiri care se bucurau cu voie bună de ceea ce se pregătea pentru dânsii. Ana era stăpână acasă numai în ceea ce privea conducerea conversației. Și nu era ușor pentru anfitrioană cu așa puțin musafiri la masă și nu toți din același mediu, ca de pildă administratorul și arhitectul, care se străduiau să nu pară intimidați de acest lux neobișnuit, și nu au parte decât prea puțin conversația generală. Ana își îndeplina datoria cu obișnuitul său tact, cu naturalețe și chiar cu plăcere, după cum observă Daria Alexandrovna. La masă se vorbit despre plimbarea lui Tushkevich și a lui Veslovski, singuri, cu barca. Apoi Tushkevich început să povestească despre ultimele concursuri de la Iacht Clubul din Petersburg. Folosindu-se de o pauză, Ana se adresă numai decât arhitectului ca să-l facă și pe dânsul să vorbească. Nicolae Ivaneci e uimit, spuse Ana despre Sveașchi, cât de repede s-a ridicat noua construcție de când a fost ultima oară pe aici. Dar și eu, care mă duc zilnic pe acolo, tot mă minunez în fiecare zi cât de repede merge lucrul. E o plăcere să lucrez cu excelența sa," zise zâmbind arhitectul. Era un om conștient de demnitatea lui, respectos și calm. E cu totul altceva decât atunci când ai de-a face cu autoritățile guberniale." Acolo unde s-ar fi mâzgălit un top de hârtie, eu raportez domnului Conte, ne sfătuim și e gata cât ai bate din palme." Sistem american," spuse Sfiaschi surâzând. Da, acolo clădirile se ridică în mod rațional." Conversația trecut la abuzurile autorităților din Statele Unite. Ana a numai decât alt subiect ca să curme tăcerea administratorului. Ai văzut vreodată secerători mecanice?" O întrebă ea pe Daria Alexandrovna. Când ne-am întâlnit cu tine, tocmai ne dusesem să le vedem. Și eu le-am văzut acum pentru întâia oară. Cum funcționează? Întrebă Doli. Îmi tocmai ca niște farfici, o scândură și o mulțime de farfeci mici. Uite așa. Cu mâinile sale frumoase, albe, pline de inele, Ana luă un cuțit mic și o furculiță și început să arate fără îndoială, își dă seama că nimeni nu o să înțeleagă mare lucru din explicațiile ei Dar știind că vorbește plăcut și are mâini frumoase, explica mai departe Mai curând ar fi ca niște bricege, spuse Veslovski pe un ton glumeț fără să-și ia privirea de la Ana Ana abia zâmbi, dar nu-i răspunse Carl fădorici, nu-i așa că sunt ca niște farfeci? Îl întreba Ana pe administrator Ah, ia, răspunse neamțul da, e un lucru simplu de tot." Și început să explice construcția mașinii. Păcat că nu leagă. La o expoziție din Viena am văzut niște secerători care leagă snopi cu sârmă, se amestecă în vorbă Sfiaschi. Acelea ar fi fost mai avantajoase. Depinde, trebuie calculat prețul sârmei. Odată ce ieși din muțenia lui, neamțul se adresă lui Vronski. Asta se poate calcula, excelență. Namțul vreau să-și bage mâna în buzunar, unde avea un creion într-un carnet în care își făcea toate socotelile. Aducându-și în salinte că e la masă și observând privirea a lui Vronski, se răzgândi. Prea complicat, prea mare bucluc," încheia administratorul. Dacă vrei să câștigi, trebuie să ai și bucluc," rosti sentențios se va să vasem ca Veslovski, ironizându-l pe neamț. J'ador ador germana." spuse el din noua anei cu același zâmbet. Se, se. încetează, zise Ana, severă și glumeață în același timp. Credeam că o să te găsim pe câmp, Vasilii Semionici, se întoarse Ana către doctor, un om bolnavicios. Ai fost? Am fost, însă m-am evaporat, răspunse doctorul posomorât, totuși glumeț. Va să zic că ai făcut o plimbare frumoasă? Minunată! Dar cum îi merge bătrânei? Sper că n-are tifos. Nu, în orice caz nu-i merge bine. Ce păcat, zise Ana și după ce de două astfel celor ai casei tributul de politețe, se întoarse spre prieteni. Totuși, după descrierea domniei voastre, Ana Arcadievna, cred că ar fi greu să construiești o mașină, glumis Viaschi. De ce? răspunse Ana cu un zâmbet care arăta că își dădea seama de drăgăleșenia pusă de dânsa în descrierea mașinii, ceea ce băgase de seamă și Sviașchi. Această nouă trăsătură de cochetărie tinerească o surprinse pe Doli în chip neplăcut. În schimb, cunoștințele Anei Arkadievna în materie de arhitectură sunt uimitoare, adăugă Tușchevici. Uimitoare, într-adevăr. Am auzit-o ieri pe Ana Arkadievna vorbind despre căpăiori și plintusă, supralicită Veslovski. M-am exprimat corect? Nu uite mirare când vezi și atâtea. Răspunse Ana Pe când dumneata probabil că nu știi din ce se construiește o casă Daria Alexandrovna își dădu seama că Ana era nemulțumită de tonul ușuratic al convorbirii dintre ea și Veslovski Dar fără voie se lăsa influențată de acest ton În împrejuarea aceasta, Vronski se purtă cu totul altfel decât le vin El nu dădea probabil nicio importanță flecărele lui Veslovski Ci din potrivă îi încuraja glumele Veslovski e spune cu ce anume se leagă pietrele între ele. Cu ciment, firește. Bravo! Și ce e cimentul? Așa, ceva, un fel de lipici. Ba nu, un soi de chit. Răspuse Veslovski, de râsul general. Conversația dintre meseni, afară de doctor, arhitect și administrator, cu fundați într-o tăcere mohorâtă, nu mai înceta, când baglumeață, ba serioasă și aprinsă de la un subiect la altul. La un moment dat, Daria Alexandrovna se simția atinsă de unele păreri și se înflăcără atât de mult încât roșii și abia mai târziu se întrebă dacă nu spusese cumva ceva neplăcut sau deprisos. Sviașschi, amintit de Levin și pomei de ideile ciudate ale acestuia, și anume că mașinile n ar aduce decât daune agriculturii rusești. N-am avut plăcerea să-l cunosc pe aceste domn Levin, zise Vronski zâmbind. El n-a văzut desigur în viața lui mașinile pe care le condamnă, iar dacă le-a văzut și le-a încercat, a făcut-o demântuială cu vreo mașină rusească, nu străină. Ce idei poți avea în privința asta? Îndeobște are idei turcești, întări Veslovski, întorcându-se către Ana cu un zâmbet. Eu nu-i pot apăra părerile, îi spugnit Daria Alexandrovna, dar pot să vă spun că Levin este un om foarte instruit. Dacă ar fi aici, ele ar ști ce să vă răspundă. Eu însă nu pot." Țin foarte mult la dânsul. Suntem prieteni buni," zise Sviaschi zâmbind Blajin. Dar iertați-mă, e cam trăsnit. Susține de pildă că zemsteva și judecătorile de pace nu sunt bune de nimic și nu vrea să participe la ele." Asta e nepăsarea noastră rusească," spuse Vronski, turnând apă dintr-o cană de la gheață într-un pahar subțire cu picior. Dar nu simțim îndatoririle impuse de drepturile noastre și, în consecință, de a le tăgădui. Nu cunosc alt om care să-și îndeplinească îndatoririle cu mai multă strictețe decât el, răspunse Daria Alexandrovna, enervată de tonul condescendent al lui Vronski. Eu, din potrivă, urmă Vronski, stârnit de discuția asta, eu, din potrivă, așa cum mă vedeți, sunt foarte recunoscător pentru cinstea ce mi s-a făcut datorită lui Nicolae Ivanovici și arătas pe alegându-mă judecător de pace onorific. Săcut că datoria mea de a lua parte la sesiune și de a dezbate procesul unui mușic pentru un cal este tot atât de importantă ca oricare alt lucru. Mă simți onorat dacă aș fi ales delegat al zemstvei. Numai astfel aș putea răsplăti foloasele de care mă bucur ca proprietar de pământ. Din nefericire, la noi nu este înțeleasă însemnătatea pe care trebuie să o aibă în stat marii proprietari. Dar ei Alexandrovna, îi păru ciudat să laudă pe Vronski vorbind la dânsul acasă cu atâta calm, convins de dreptatea lui. Își aminti că și Levin, care avea idei contrarii, era tot atât de hotărât la dânsul acasă în ceea ce privește felul său de a judeca. Dar Dolii ținea la Levin și de aceea se dedu de partea lui. Atunci ne putem bizui pe dumneata Conte pentru sesiunea viitoare," zise Sviarskii. Trebuie însă să pornim mai devreme, așa ca în ziua de opt să fim acolo. Ce-ar fi dacă mi-ați face cinstea să poftiți la mine? În ceea ce mă privește, eu îi dau oarecum dreptate cumnatului tău, în cuvință Ana, dar din alte motive decât acele ale lui, Adaugă ea cu un surâs. Mă tem că în ultimul timp s-au adunat prea multe îndatoriri sociale de felul acesta. După cum înainte erau atât de mulți funcționari, încât pentru fiecare chestiune trebuia câte un slujbaș, tot așa de mulți sunt cei ce se îndeletnicesc acum cu treburile obștești. Alexei se află aici de șase luni și face parte, dacă nu mă înșel, din cinci sau șase instituții sociale diferite. Tutore, judecător, delegat al zemstevei, jurat, ceva cu cai și mai știu eu ce. După cum merg lucrurile, îți pierzi tot timpul cu asta. Apoi, față de marele număr al acestor treburi, mi-e frică că totul se reduce la o simplă formalitate. Nicola Ivanăci și Ana se adresă lui Sviașschi. Din câte instituții faci parte? Mi se pare că din peste 20." Ana vorbea în glumă, dar tonul cuvintelor îi trăda iritarea. Dar Alexandrovna, care observa culoarea aminte pe Ana și pe Vronski, își dă numai decât seama de situație. Observă de asemenea că fața lui Vronski căpătase deodată, în timpul acestei discuții, o expresie de gravitate și de îngrijorare. Mai băgă de seamă că prințesa Varvara, ca să schimbe vorba, început să povestească pe neașteptate și grăbit ceva despre niște cunoștințe din Petersburg. Își amintia apoi că în parc, Vronsky vorbise de senin despre activitatea sa. Din toate acestea, dolințele înțelese că între Ana și Vronski avusese loc o ceartă intimă în legătură cu problema activității lui sociale. Masa, vinurile, serviciul erau fără cusur. Totul însă se petrecea în tocmai ca la mesele și la balurile de ceremonie, cu caracter impersonal și oficial, frecventate pe vremuri de dolii și de care se dezobișnuise. Iar acum, acestea petrecându-se într-o zi obișnuită și într-un cerc restrâns, făcura asupra ei o impresie neplăcută. După prânz, lumea trecu pe terasă. Apoi unii începură să joace tenis. Împărțiți în două partide, jucătorii se rânduiră pe terenul de crochet, nivelat și bătătorit cu grijă, Deamă în două părțile plasei, întinse pe stâlpi mici, auriți. Daria Alexandrovna încercă să joace, însă nu putut înțelege multă vreme jocul. Iar când îl înțelese, era atât de obosită încât să așeze lângă prințesa Varvara, mulțumindu-se numai să se uite la jucători. Partenerul ei, Tușchevici, ieși și el din joc. Ceilalți jucau mai departe încă mult timp. Sviașchi și Vronski jucau foarte bine și serios. Urmăreau atent mingea când venea spre dânsii, alergau sprint către ea, fără grabă, dar și fără zăbabă. Își cumpăneau săritura și cu o mișcare sigură, loveau mingea cu racheta și o aruncau peste plasă. Veslovski juca mai slab decât ceilalți. Se înflăcăra prea tare. Însuflățea în schimb pe jucător prin veselia lui. Râsetele și strigătele sale nu mai încetau. Cu învoirea doamnelor, Veslovski scoase din gota ca și ceilalți bărbați. Statura lui voinică și frumoasă, cu mânecile albe ale cămăși, cu fața rumenă, asudată, cu mișcări vigiliuase, ți se întepăra în minte. Așa că, în noaptea aceea, când Daria Alexandrovna se culcă, cum închise ochii, îi tot răserea în minte Vasenca Veslovski, alergând pe terenul de crochet. În timpul jocului, Dori nu se înveseli. Nu-i plăcut tonul ușuratic care stăruia între Vasenka și Ana. Nu-i plăcut nici atitudinea nefirească a acestor oameni mari care, în lipsa copiilor, se distrau între dânsi cu un joc copilăresc. Dar ca să nu stice dispoziția celorlalți și ca să-și omoare timpul, după ce se odihni câteva vreme, ea intră din nou în joc, prefăcându-se că se distrează. În tot timpul zilei îi se părău că joacă teatru cu actor mai bun decât dânsa și că jocul ei slab strică unitatea ansamblului. Venise cu gândul să rămână două zile dacă s-ar simți bine la dânsii dar spre seară, în timpul jocului, hotărâs să plece a doua zi. Grija de copii chinuitoare, care o apăsase atât în timpul drumului, i se înfățișa acum, după o zi petrecută fără ei, într-o altă lumină și o ademenea spre casă. După ceul de seară și după plimbarea cu barca din timpul nopții, când intră în sfârșit singură în odaia ei, își scoase rochia și strânse pentru noapte părul rar, Daria Alexandrovna simți o mare ușurare. Îi era neplăcut chiar gândul că Ana trebuia să vină din clipă în clipă la dânsa. Ar fi vrut să rămână singură cu gândurile sale. Capitolul 23 Dolly tocmai vrea să se culce când Ana a venit la dânsa îmbrăcată în toaletă de noapte. În timpul zilei, Ana a începuse de câteva ori să vorbească despre chestiunile sale intime, însă de fiecare dată, după ce spunea câteva cuvinte, se oprea. Mai târziu, când vom fi singure, o să vorbim despre toate. Am să-ți spun atâtea, spunea ea. Acum erau singure, dar Ana nu știa ce să spună. Ședea pe un scaun lângă fereastră, uitându-se la dolii și lăsând să-i pe prin minte toată rezerva de discuții intime care îi se părea necesară. Nu găsea însă nimic de spus. În clipa aceea îi se părea că totul fusese rostit. Ce mai face Kitty? Întreba Ana oftând adânc și uitându-se la Doli cu un aer vinovat. spune adevărul, Doli, mai e supărată pe mine? Supărată? Nu, răspunse zâmbind Daria Alexandrovna. Nu mă urăște? Nu mă disprețuiește? O, nu, dar tu știi că asta nu se iartă. Știu, știu. Ofta Ana, întorcând capul și uitându-se pe fereastra deschisă. Însă eu n-am avut atunci nicio vină. De altfel, cine e vinovat? Și ce înseamnă a fi vinovat? Oare ar fi putut fi altfel? Tu cum crezi? S-ar fi putut să nu fii soția lui Stiva? Drept să-ți spun, nu știu, dar uite ce aș vrea să-mi spui. Da, da, dar n-am ispravit încă cu Kitty. E fericită? Se spune că el e un om minunat. Minunat? E prea puțin spus. Nu cunosc un om mai bun Ce bine îmi pare Minunat e prea puțin Repeta Ana Doli zâmbi Dar povestește despre tine Am să spun atât de multe Am vorbit cu... Daria Alexandrovna nu știa Cum să-l numească pe Vronski Nu venea să-i spună nici Conte Nici Alexei Kirilovici. Cu Alexei Zise Ana Știu că ați stat de vorbă Dar vreau să te întreb deschis ce crezi despre mine, despre viața mea? Cum să spun așa dintr-o dată? Într-adevăr, nu știu. Totuși, trebuie să-mi spui, îmi vezi viața, să nu uiți însă că ai venit la noi vara, când nu suntem singuri. Noi am sosit aici când abia se rase. Am fost singuri și vom fi numai noi doi. De altfel, nici nu-mi doresc ceva mai bun. Dar închipuieți că voi rămâne aici singură, fără dânsul, singură, și asta se va întâmpla în curând. După toate semnele, văd că asta se va repeta des, pentru că el își va petrece jumătate din timp departe de casă." Zise Ana, ridicându-se și așezându-se mai aproape de Doli. Bineînțeles." O întrerup să ia pe Doli care vrea să obiecteze ceva. Bineînțeles că n-am să-l țin cu dasila, nici măcar nu încerc." Astăzi sunt curse, alargă niște caide ai lui. El se duce. Îmi pare foarte bine." Gândește-te însă la mine, pune-te în locul meu. Dar ce să mai vorbim? Ana zâmbi. Despre ce ți-a vorbit? Despre ceea ce eu însă îmi să-ți vorbesc, așa că mi-e ușor să fiu avocatul lui. Despre posibilitatea... Daria Alexandrovna, șovăii, a șovăi, da-ți îmbunătăți situația. Tu știi cum privesc eu lucrurile. Totuși, dacă e cu putință, ar fi bine să te căsătorești. Adică să divorțez?" Întreba Ana. Știi că singura femeie care a venit să mă vadă la Petersburg a fost Betsy Tverskaya? Doar o cunoști. De fapt, e cea mai destrăbărată femeie. A avut legături cu Tușchevici și a înșelat bărbatul în modul cel mai josnic. Și ea mi-a spus că nu va putea să mă vadă până când nu voi legaliza situația. Să nu crezi că vreau să fac o comparație. Te cunosc, scumpa mea. Mi-am adus însă aminte fără să vreau. Dar ce ți-a spus el?" Repetă Ana. Mi-a spus că suferă pentru tine și pentru dânsul. Ai să spui poate că ăsta e egoism. Însă un egoism atât de legitim și de nobil. Ar vrea mai întâi să-și legitimeze fica și să fie bărbatul tău. Să aibă dreptul asupra ta. Care soție, care sclava ar putea fi roabă în gradul în care sunt eu, în situația mea? O întrerupse Ana posomorâtă. Principalul e că el dorește să nu mai suferi. Asta e peste putință. Mai departe? Pe urmă, dorește cel mai legal lucru. Vrea să dea copiilor voștri un nume. Care copii? Întreba Ana fără să se uite la dolii și făcându-și ochii mici. Anii și ce ce vor mai veni? Din punctul ăsta de vedere poate fi liniștit. Eu nu o să mai am copii. Cum poți să spui că nu vei mai avea? Nu să am, fiindcă nu vreau să mai am. Cu toată tulburarea ei, Ana zâmbi când observă o expresie naivă de curiozitate, de uimire și de groază pe chipul Dariei Alexandrovna. Mi-a spus doctorul, după boala mea... Nu se poate, izbucnit dolii deschizând ochii mari. Pentru dânsa, asta era una din acele revelații, ale căror urmări sunt atât de însemnate, încât în prima clipă simți numai că nu le poți cuprinde cu mintea, dar că te vei mai gândi multă vreme la ele. Revelația asta a lămurit dintr-o dată secretul, neînțeles de ea mai înainte, al familiilor care n-aveau decât un copil sau doi, și stârni în ea atâtea gânduri, considerații și sentimente contradictorii, încât nu putu spune nimic. O privea numai pe Ana cu ochii mari deschiși, plin de mirare. Era tocmai ceea ce visea să ia pe drum în ziua aceea. Dar aflând că acum că era cu putință, se îngrozi. Simți că era o soluție prea simplă pentru o problemă atât de complicată. Nu este imoral? Atât a putut spune după câteva clipe de tăcere. De ce? Gândește-te numai cam de ales între a fi însărcinată, adică bolnavă, sau a fi prietena, tovarășa bărbatului meu, a soțului meu de fapt? cu un ton intenționat ușuratic. Da, da, ai dreptate, răspunse Daria Alexandrovna, ascultând același argument.